На верхній тонкій губі його майже не росло нічого. Чуприна, рідка з сивиною, вже не нагадувала колишньої козацької зачіски. Обозний був дуже вгодований, ледве вміщався в кріслі, важко дихав і часто витирав шовковою, червоною хусткою лоба. Поруч нього сиділа його єдина дочка, панна Дарина, блондинка з фарфоровою білістю шкіри і ніжним рум'янцем, Обличчя її не можна було назвати бездоганно гарним. Риси його були трохи зім'яті, але темні брови дугою, і карі вогнисті очі, відтінені довгими віями, надавали йому якоїсь оригінальної привабливої чарівності. Особливо гарні були очі. Виразні, великі, з поволокою. Вони здавалися носяючому білістю лобі ще більшими. Кожен перед ними зупинявся, сп'янілий від захвату, і не міг без сердечного болю відірватися від тих очей. Коло панни Дарини сидів залізняк, а між ним і отцем Мельхиседеком примостився згорблений, убогий полотняній рясі священник. Зморшкувати темне обличчя його вкривали шрами. Гладенько зачесане сиве несиве волосся було заплетене ззаду в тонку кіску, що стирчала вгору. Бороди в нього майже зовсім не було. Куйовдилося кілька жмутів волосся, а серед них вирізнялися чорні синяки чи струпи. У батюшки замість правого ока зяла червона яма, та й їв він якось особливо чудно, стиснувши губи і перекидаючи щоки за щоку їжу. Обід був на середині, горілка з солодкими закусками, варенням. Медовими шишечками, імбиром у цукрі і іншими солодощами вже була прибрана зі столу. На білосніжній скатертині з'явилися срібні тарілки з юшкою, із і із стерляді. А замість пляшок з усякими горілками – шафрановою, деревіївкою, березівкою, полинівкою і перегінною на вишневих кісточках – з'явилися сулії з мальвазією, ратафією та наливками – дзбани з медами та пивами місцевого чернечого виготовлення. Пан Обозний і пан Залізняк віддавали їм належну шану, старанно частуючи один одного. Розмова після кожного нового зоздоровного слова жвавішала, ставала все більше і більше невимушена, і зразу ж із загальних пустих фраз перейшла на злобу дня, на пекучі, животрепетні для всіх питання. «Чим же ви возрадуєте нас, ясновельможний пане?» – звернувся отець Мільхі до генерального обозного. «Чи благоволила ваша мость бачитися з генерал-губернатором, яснопревосходительним вельможею паном Воєйковим? І чи довідалися ви, пане мій, про те, як російська держава на наше лихо дивиться?» І чи не може найласкавіша цариця простягти десницю свою на захист єдиноплемінних одновірців, без вини відданих на поталу папістам і на винищення таке тяжке? При словах архімандрита, які зачепили кожного заживе, всі змокли і сумно похилили голови. Почулося стримане зітхання і присутні завмерли, чекаючи відповіді пана свічки – але обозний мовчав. Мельхіседек пронизував його поглядом. Панна Дарина, гадаючи, що батько її не розчув слів архімандрита, поспішила перервати ніякову мовчанку і відповіла за батька. Ясновилебний отче, батько мій був у його ясності, милості Воєйкова, і пан генерал був у нас. І що ж, вельможна панна, перевів Мельхіседек погляд від пани до обозного. Що привелебної, Отче, скинув то очима, обдумавши певно відповідь, цариця боліває серцем за своїх одновірців, всіх скривджених закликає до себе на лівобережні землі, на слобідські і на донські степи. А в присвітлої монархині вистачить на всіх вас і земель, і лісів, і угідь. Але оружною рукою на Польщу піти її державній милості не випадає. Бо замацований є прудський мир, та й сусідні держави тому опір чинять. О, горе, горе, тяжко зітнув гумен. Доки, Господи, одвертатимеш слух свій від зойків і стогону народного?